الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المعين وبعد فإن أشرفك بس كتاب الله وفى الله لدي محمد صلى الله عليه وسلم وشير الأمور بمحيسات الله وكلا من السفر بداع الله سعى ما ودهلنا الله نبرد الله منورك بالكتابة الصديق وأشرحك صديق واستعمل به بزن من الضفط به لساني وقور به الجنال والسيء وقامي وقور به عامي بحضرك وقوطك فإنه لا حول ولا قوة بكريه بالله الأطمين من بشرحك صديقه يسر لي أنه يؤغل أنه تمنى لساني يبقى هو خوي ربي يسيق ولا تعسيق والتعمل بالخير أعوذ بالله يا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفافر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما سر غيته أعجب الخفاف نباته، ثم يهيؤ، فترى مصقرة، ثم يكون قطامة، وفي الآخرة عذاب شديد، وما من الله. وربوا ومن حياة الدنيا إلا متاع سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة للذين آمنوا بالله ورسله. Dhalika Fadulullah Yu'ti himayya sya' Yu'ti himayya sya' Wallahu al-Qadil azim Wallahu الدنيا qadil azim I'lamu Annamal hayati dunia la'inbun kamu semua tahu Kamu manusia Tak kira bangsa apa, tak Bahasa apa, mengerti Atau Allah Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah mainan walahun dan olok-olokkan wazinatun perhiasan watafakurun bainakum dan berlombol-lombol di antara kamu watakatu watafakurun bainakum dan apa namanya tandai badi tunjuk agah kata para ulama ...perlombor untuk tujuh kebolehan. Watakathum fil amawari wal odad. Dan melombor tentang siapa banyak harta... ...dan siapa banyak anak cucu. Kami saling layu sinar'ah dia buat apa-apa itu. Hidup dunia ini ibarat... ...ibarat... ...bom menjadi timpa hujan... ...yang menyebabkan segala peladan... ...dan penanam-penanam... ...merasa kagum... ...bila tanah itu... ...itu memberi oleh Tuhan... Tumbuhan-tumbuhan Jadi tumbuh dan segar-mega Fatarah Musparah "Kau tahu ia betul-betul menjadi Kering, kuning, kering Tumbaya pun utama Akhirnya lepah pada segar Segar-mega Daun kuning Akhirnya dia utama menjadi Sampas-sangat Wafil akhirat ya'ala Bersyadidun wa mabukatul minallahu itu dunia di akhirat pula adalah depan kamu berdepan dengan dua kal azab yang teruk dan juga kerbuan Allah berbuat keampunan daripada Allah dan kerbuan wa mal hayatud dunya illa mat'an hidup dunia tak lebih tak kurang daripada kecacauan bermain-main saja sabiqu ila mawafati min rakikum kamu berlomba untuk dapat keampunan Tuhan kamu dan jannatin dan untuk dapat syurga, al-Allah keampun yang maha ampun. Bahagian lebarnya, lencangnya, sebatang lencangnya langit yang lebarnya langit. Muaidat lil ladilah mengambilnya daripada Rasul. Yaitu syurga itu telah pun disiap untuk diberi pada orang mu'min, mu'min pada Allah, mu'min dengan Allah dan Rasulnya. Dari kepada Allah Itu semua adalah kurnia Allah. Allah kan beri kurnia tadi kepada orang yang dihadapi. Allahu Akbar, Allah Azim. Kan Allah pun kurniakan keselamatan. Surah al Sebelum pada kita masuk dalam ayat baru atau pada kita kenang itu kita sekarang masuk dalam minggu yang keluar hijrah. Amaksud minggu lepas pun, minggu lepas pun apa nama supaya perayaan Hijrah selamakan Hijrah ini jadi satu mainan tidak berupa satu mainan satu tradisi dia bila masuk mula maharangat sibuk dengan Hijrah bila masuk boleh Rabi Awad sibuk dengan Mu'an bila masuk boleh apalah kerajaan sibuk dengan Nabi Naiklang dan sebagainya jangan berjadi kita ni raya kesampahan Mosin Pakat-pakat waktu Tak ada apa guna kita dapat yang pada suka-suka Main-main dengan agama cerama Dengan agama rakyat Pakai balik Balik polis peskala pula Jangan Jadi yang saya Minggu ini Minggu yang kedua Hijrah kemudian Sobat masalah Dan Hijrah ni Dua Bagaimana saya sebut itu Pertama Tinggal muka di komedina Jadi ini wajib Tika itu Sekarang ini Hijrah daripada muka komedina Tak ada lah yang adanya ialah waluhajir manhajar ramahan Allah sampai sekarang pun hijrah masih ada lagi tapi hijrah dalam bentuk darah bentuk tinggal bagian dengan darah bukan sekali tinggal muka komdenum tapi tinggal perangah wujud jadi perangah baik tinggal perangah jahat jadi perangah soleh itu sampai kemah juga sama-sama wajib jaman Nabi Abdul itu wajib tinggal Mekah ke Madinah kerana Mekah ni diperintah oleh kajian yang asli, kajian kafir. Di Madinah Nabi sendiri pegang pucuk pemerintahan. Dia jadi nak penakhta bedalam tertinggi kawasan kafir dahulu lah. Ya pentingnya sampai di Madinah tamatlah. Bila terbentuknya kerajaan Islam di Madinah tamatlah hijrah daripada Mekah ke Madinah secara wajib Tapi sekarang ni masa pakai mak tu ruh hijrah masih ada. Itu tinggal semua benda mengenalah. Cukup mula daripada aqidah, siapa atau bum tanggo, siapa kawasan ekonomi, budaya, sosial, apa sajapun kena tinggal, kena tinggal, tinggal. Buna tuhan Allah. Tuhan yang aqidahnya jalan La Ilaha Bila Allah Muhammad Rasulullah. Tak ada tuhan yang dipujoh dan dipuji, pujo pun dia, puji pun dia, tak ada penilaian pada Allah Swt. Jadi artinya aqidah kita, niat dua tarian ni mesti bertumpu kepada Allah jangan suruh pada hawa nafsu ikut nafsu nak no, buat apa kata belakau kelas dah pun jangan kalau buat juga nanti kita buat barang haram begitu juga masalah urum rumah tangga Umur tangga kita memajukan anak, -anak semayan baik tak tahu lah pakat, tak badu, mumu, apa kata badum mengapu-apula boleh buat makan pakai ikut dialah sebab mengku apa nak biarlah mana buat balik untuk sekawan orang apa kerja nak senyak dah kalau perangai lama macam ni kena tinggal apa sini kerana itu adalah imbarat ibu bapa yang tak bertanggungjawab pada tubuh anak dan iman anak. Anak kita ni kena pergi makan, kena pergi minum, dia kena ajar. Ruh dia tu kena terskiah, kena bersih daripada segala-galanya barang haram dan sebagainya. Pada ekonomi juga. Kalau sampai dulu kita tetap percara mana, rasa ke tengah pun, sudahlah. rasuah, rasyuah, rasyuah lasak, Cugi -cugi lah, rasa ke tengah Curi-curilah, tipu-tipu lah, rasa ke tengah pun. hari tu kena tinggal. Karena itu waktu yang marah. Sekarang ini kita mulai hidup cara baru. Duit apa namanya, ter masuk mulut kita bayar, pastikan duit kalau kita bayar ter pagi tadi, nasib belakang pagi tadi, duit daripada halal. Tengah ada daripada haram. Kalau bayar untuk haram, perlu punya. Tapi haramnya akan menjadi bahan bakar kita sendiri. Kita sebagai orang Islam yakin dua perkara. Iaitu dunia ini Allah yang punya dan ujung dunia ini ada haram untuk dibalaskan. Ini benda-benda begini, kena ajar diri sendiri, kena ajar keluarga dia, keluarga kita, jiran kita, dan masyarakat kita. Begitu juga pihak orang memegang kajian. Sama ada kajian umum, kajian kapung, kajian, kajian, kajian belakang kajian kajian negeri, kajian pusat, semua sekali. Mendingan, takut, Sekal kalau itu hal-hal, ya. tolong Islam ambil nasionalis, tolong Islam ambil masyarakat, tolong Islam ambil demokrasi ini. Ini kalau kerja-kerja haram lah, kalau kita buat bersama mereka sendiri, buat bawah sendiri. Buat doang sendiri Buat organ sendiri Buat langit sendiri Apa itu Jadi Tuhan tak Lagi kita ni makhluk Tidak Tuhan Nak patuh Pada Allah Itu mana La ilaha illallah Dan Waktu kata, -kata La ilaha tu Ashad Untuk bila Pada hari Belum Tahir-hari tu Anggur ban Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Dan bila tu Iman kata lagu Tu kita dalam dengar ni Sebut Kena sebut Jawab ban itu, antara, Jawab ben. Dia sebut Ashadu allah, la sebut Ashadu an la ilaha Esbu acara nama Muhammad Rasul kita kena sebut cerai Allah. Jadi kita dengan terbilang selagi lagi Dia kata kita juz handuk. Bagaikan kata takbir, baca kata Allah. Bar. Jadi bila kita tayak, bila asyhad all Allah, muluk kata dah elok yang putjaku naik putung, sokong, unjuk tunjuk kita sokong. Mulut kata, Mulut kata asyhad Allah tidak Allah dalam tayak kita jari tu tunjuk. Oh, ada jari totah-totah puah-puah mengharu kan akak-akak boleh akak, jangka akak terbang, nyusul, tak, orang menyusah tak boleh tengok sosok baik itu untuk mengingati haa ah, sekali lagi dalam hijrah ni juga semangat hijrah ni juga tinggal ni juga hamba-hamba nak minta daripada pihak eh, pihak-pengarap apa ni kitalah hikta minta masuk bahasa Cina pelajaran bahasa Cina dalam sekolah maha insyaAllah insyaAllah kita dah ada bahasa Arab bahasa Inggeris bahasa Cina dah ada lagi bahasa, bahasa Cina kita masuk dah dalam kias, kias masuk 4-5 tahun dah dan dulu dulu kita panggil guru Cina mengajar bahasa Cina di kias. kalau ni anak-anak kita pelajar-pelajar kita lakukan dulu bahasa Cina di kias. kita telah kirim ke negi Cina sendiri untuk buat buat, buat master buat puik kita ke Allah tapi zaman ni orang nak duduk Melayu sendiri perempuan bila itu, mengajar Cina pula jadi insya Allah boleh dengan YB ni amat sebagai eskop bagi pelajaran supaya dia kira memasuk pelajaran bahasa Cina pula ke dalam Ahan, supaya pelajar-pelajar kita apa namanya, belajar di sekolah Yik ni, Inggeris dia boleh Melayu dia boleh, arah dia boleh, Cina dia boleh, boleh, dan bahasa Cina Cina kalau berbanding dengan orang Nabi lebih dulu dia berprogram Islam lebih orang Cina Lebih dulu lah in. Waktu lama Cina dua kali Yang berbegitu Pertama dua-dua pergi Zero. Hubuh sahabat Nabi Sokala Hubuh sahabat Nabi Yang datang tu, Datang ke Cina Untuk Untuk dakwah Untuk Apa ni Ajar Islam Dan buat sejarahnya Sebanyak mana Apa ni Islam dia sampai pada kita ni Bukan mari daripada Mubalik Islam Bukan mari daripada Ustaz ke Mari daripada penegur Manusia ini mengarikan nak bernego tapi orang Melayu tu sedar bahawa wajipan dia ni bukan nego saja tapi sebaksalah. Sampai-sampai dia nego sehabis-habisan. Dan kalau kita sini tak mengajar agama, ajar agama saja. Jangan, tak tak buat balas. Itu dari segi asasnya tak betul. Karena kita orang Islam ni makhluk biasa boleh. Majak agama boleh, nego boleh, nak apa lagi nak. nak itu email pun boleh Atau kocok pun boleh Atau kocok pun boleh Maksud dia makhluk semua boleh nah, Baik hmm, pada, pada Termasuk pada ayat tersebut Belum pada kita masuk baca Belum masuk dalam tafsir ayat baru Baca bagi ini Ayat tersebut Waladina amani billahi wa rasul Ulaikahu sadiatun <Sessizuk> Wasyuhada an-rabihan kalau orang yang beriman dengan Allah. Dia beriman dengan semua Rasul-Rasulnya. Mereka itulah orang yang sediq. Kita hari itu. Wasyuhadah dan orang syuhadah. Sediq maknanya orang yang sebab sebutkan Orang yang satu terimu apa sahaja. Dia keluar daripada Rasulullah SAW. Keluar daripada Quran dan Hadir. Maka kita terimu sahaja. Dekat sahabah syuruh. Abu Bakar Sedihk kepada Allah. Ini, orang yang terimu apa sahaja. Belum. Ayuh, oh, alah kan masuk naik kelang. Naik kelang Isra Mi'raj ni, bila ditanya Abu jehab beritahu kepada Abu Bakar, "Saimu kau duk mekong saya mengarut." Benarlah, pas kat naik kelang ni kata depa. Abu Bakar ketemu dengan Rano. Cakap dengan diri, orang oh, gagai di tak percaya sense. Jadi kempen Abu Jahal nak, nak suruh Abu Bakar bai. Makan di sini, makan di Bali. Musyuh ada dia mati syahid. Wasyuhada, mati syahid. Dalam banyak-banyak kerja Islam, sok mati kerana Allah so di gelama syahid, syuhada. Syahid asal maknanya hadir. Jadi ya syahid, syahid, syahid maknanya orang hadir, syahid, makna saksi. Syahid maknanya saksi. Dan saksi orang yang jadi saksi tak boleh jadi saksi kalau tidak hadir. Tepat, tepat kita. Sama ada baru kau bertok, kau jual beli ke, kau bercerai lah ke bini tak boleh nak jadi saksi kacauan dia Sekiranya dia tak ada situ ha, dengan sebab saksi saksi ni tahu mesti ada tepat berlaku, tepat berlaku maka disebut syahid baik, orang mati syahid ni dia nama syahid kerana orang ni dia saksi boleh melayakan orang yang mati ni, mati syahid dikrumuli boleh melayakan artinya setanggah lagi baru Islam tak boleh hidup kalau tak ada orang yang sanggup matikan Islam so mereka nak kata danah negara tu dia je nak, nak tuduh dia ya isnin negaranya dia tapi nak punya pinun dia bila kawalan lain. tu anggok pucuk mak, negeri dia nak nyapakan Palestin ni Palestin Arab dan mereka tu 40 ribu batu rangok malu pucuk bukit kah mak sini dia kata orang dan ya, dia itu. ni perang orang salah supaya curi awak curi-curi malai lah. bila sekup mana dia, dia cari curi lah macam curi-curi curi jadi curi. ya, dia dia tak curi tapi dengan sebab dia terkepung, tak ada yang nak buat. Dia kata, cuai mana cuai-cuai. Padahal dia cuai. Ambil dia dengan Amrachal. kata kau orang itu ganah-ganah. Islam yang ganah, ganah, ganah berlaku. hakal -hak dia nak perlindung dia sendiri. Dia pake pengganas. Maka dia kata kau orang yang ganah. Kita kena cundi dengan Munebin. Orang Islam, orang cundi. Nabi Muhammad dah kisip patah lah. Kau cundi. Apa kita telah, apa namanya, Hasutan. Amrachal dan Eropah. Buat-buat ni, buat-buat. Owa yang mazhabi ajarin Allah, kita belajar ajaran setiap hari. Tidak semata-mata tidak mazhabi ajaran. Semua Yahudi, Allah Taala. Semua Nasrani, Yahudi. Bukak Yahudi, orangnya Yahudi. Orangnya Yahudi, kalau kita nak Yahudi sama. Kalau apa orang Arab jadi Yahudi sama. Oh ya. Baik. Aku ya. Nai lama anna malah hayatul jannah naibun, wallahu wajinatun, wa taqwaqum baynatun watakaturum bil amwali wal awjad munkadhti he macam eh lam munkna muta munkna rutih siapa dah kata allah benar tu makna rutihnya ialah hidup dunia ni lah bolo mainan lahwun chukok iyo jinatun janah kuasa watakaturum bainakum badi beragah kata al badi tunjuk bagi tunjuk ke pokok tumbuh bagi tunjuk image patakaturun pengawal wala wadah dan bagi banyak harta melu anak bini siapa dia bagi tahu ni Allah bahawa sains tak reti nak sebut ali teknologi tak reti nak sebut segala alat-alat canggih nak suluh luang tu tak nampak benda ni Allah Taala memperkenakan status arah hidup dunia manis kalau tak ala dikenakan hidup mudunia ni beringat sikit. Dunia ini, kalau dunia ni kalau mu tak dengar kata aku, jadi mane lah. Ya. Kalau mu tak dengar kata aku, balik bergadah lah. Ya. Kau tak dengar kata aku, balik banyak pitih mah ya. Bedada tak beska, dua lagu mana ni pitih mah, kalau tidak punya kata. Pitih mah nak cari. Hang te buno kena cari. Anak bini kena cari. Pak mencari, Tapi kita dengar kata aku Buat lagu mana, piti mana Kalau tak dengar kata Kalau tak dengar kata aku Tak bagaimana usaha Bagi piti banyak Bagi ramai Anu Lelaki no, orang oh, tak panggil Orang oh, piti nyokong Bagi banyak hari itu Lelaki orang panggil Bagi kukul ekonomi Pas pada itu Pas itu hati Pas Lagu maksudnya nah, Dengan sebab itu Kalau dengar kata aku Mencari piti banyak Cari pakat tinggi Pagi penghargaan luar Syaratnya Kemudian lepas pada muda ternian kaya belah mana tu pemakai mati. Lepas pada mati ni must pengorban. Pengorban waktu ke pengorban kalau orang dah tak lagi layak pada aku. Kan tuntukan buat orang. Aku tuntukan buat orang, aku tuntukan tuntukan buat orang, aku tuntukan ni. Cuba mak nikah dunia ini tak ada. Hak tidak aku buat. Sekali nak royak pembunuh aku buat aku buat depan ni ialah dua kali. Azabul syahid pengkhotbah. Pertama, azab. Dulu, muka al-fitimah, harita benda membuat tak sebuah. Aku nak, aku jumpa dengan azab. Yang kedua-duanya, depannya ampunan daripada Allah. Dia terbaik. Tua kalau depan Pertamanya, azab. Dengan harita, dia cari kalau tak pernah, tak pernahkah anak aku. Aku bakar. Aku bakar hati. Pakak yang kamu cari, tak pernah, supaya aku nak aku bakar hati. Pengaruh yang kamu cari, tak pernahkah anak aku. Aku ni, segala status, segala bintang, segala pakat segala cik tu, datuk, ni, tansuri tu semua pakat pergi belakang, kau tak kenal kandang tapi kalau kenal kandang aku pertama ni aku ampun silap panggung yang akan bawa kandang mutabak dia putabak ni nak buat-buat tak boleh kerana mutabak-putabak ni mahal daripada menyesal nak boleh ke astagfirullah ni, kena menyesal dia menyesal, tak boleh kita nak buat, kita kata, ayah aku nak saya sakut pakar aku nak saya sasak, tak boleh nak sesat-sesatlah mana boleh kita tunggu-tunggu sesat ko pak karek nak sesat ataupun waya kembali ilmu ko pak hang marilah tak puas lagi mana boleh ada benda-benda kita boleh timpuh masa dia dia ada benda tak timpuh masa menyesal muqaddim bagi taubat kalau astaghfirullah saja ngesado tu mainan apa namanya apa dia panggil taubat tobat betar Taubat sobat itu better azbunah. tu lebih jahat pada dosa. Ada masa-masa kita tobat, tapi punya bangat kita tobat wala. Maka lebih dosa daripada kita dosa. Dosa tu dosa orang, tapi kadang-kadang kita tobat Terjadi dosa pula. Karena kita main dengan Tuhan. Astagfirullahaladzim azim, fa'ishok. Subhanallah azim berkenak lagi lebih banyak. Mulut astagfirullah sambil buat sebest. Ini tobat lagu ni lebih buruk daripada buat dosa jadinya sebab tu kalau kita duduk dalam ni buat, apa sekali kalau kita bertawabat maafirah daripada Allah, ampun dasar daripada Allah waduhuan, lain pada layan pada Tuhan ampun dasar dan Allah puan-tuhan, beri kerabahan, puasan terima kasihlah. lah manakala kita kata learn juga terima kasihkan. kan kita terima kasih ke saya, disampai terima kasih kita ajak di rumah ataupun kita beli sekah kau anak kita duduk esok tapi ikutlah atau pergi ke Mekah kau berapa ataupun pergi hadiah apa kau itu terlebih Para hadirin semua mar boleh sekali lagi akhirat kelak Tuhan akan beri yang pun pada kita sekiranya kita bertaubat dan tobat nak boleh tobat ni mesti susah dulu Allah Tuhan aku tak mati kemalangan accident Aku tengok orang accident aku terlepas Katanya aku, aku, aku lalu tepih dia, kamu terserikat aku, lalu tunggu-tunggu, celah-celah dia. Orang lain terserikat, aku yang Allah Tuhan, aku mujulnya. Baru dah mujulnya, Ya Allah itu aku, boleh jadi kamu sayang katkulah. Kau tidak kira-kira patuh, tak putih aku, tak berjumpa anak ini dan rumah. Maka kita pun mulai menyesal, menyesal, menyesal sungguh. Tidak kata buat-buat dia. Nah, jadi, perikat menyesal ini tak boleh jadi kalau kita tak mengaji kita tahu dosa ke pahala nak kesalah buat benda no, kita buat dosa bahasa molek dia bila kita buat benda no dosa tiba-tiba kita tak rasa dosa bahasa molek tu orang lain buat belaka ini berpunca daripada kita mengaji tak, tak reti dosa pahala tak reti macam cuci kita pakai tak reti suruh bangun ngakok jadi nak no, bolehkan ke menyesal kena mengaji dulu tahu hok ni jahat hok ni baik hok ni racun hok ni penawar hok ni dosa hok ni pala artikel itu maksudnya nanti kita baru timbul masalah misal daripada misal itu kalau tak raja jemaah -oh pun pergi jemaah kalau tak raja tak raja baca Quran, baca Quran. kalau tak raja duduk mas maya dulu sekejap baca sepatu 20 dulu kalau tak raja bayar hutan orang bayar semua bayar hutan kita cepat-cepat bayar takut mereka saya mereka puluh takut mereka mereka jalan pun ini nah, benar-benar jadi kesimpulannya Tuhan Islam tidak larang kita cari itu, tak larang kita cari pakat tak la kan kita bagi banyak takas bagi banyak halgam tapi hak dia lain kita buat Kepada kita tak terukkan no? orang senjakah bangang-bangang aku buah mung sendiri dia bagi siap aku buat hak tau aku mencari tanah aku belako baik pun tanah ubi ke baik pun sawit ke getoh ke menggo semua barang-barang aku nak Buat ke sawit pun buat buah ke dia tanah buat tanah sawit ke beli depan kau tidak ada Matahari, sudah daun sawak. Sampai dia naik-taik ke tidak aku. Ujian itu, tiba-tiba sawak. Kepala dia buat. Apa ujian yang dia laku? Ularo, oksigen, oksigen, nitrogen, oksigen, nitrogen, apa-apa ni. Cibu aku buat laku. Bila aku buat tiba-tiba, panah-panah, buat kanak. Boleh. Artinya, muka terbarang orang. Orang panggil tukar, apa pun. Mungkin kita, besar panggil tukar. Patut panggil tukar tukar mutu. Tampak panggil tukar gula berarti mutu. Tukar cukup. Tapi tukar gula mutul ada tukar dia. Ambil dia juga oge. Orang, orang bila arti orang maksudnya ayat yang dia Belah mana nak beli oge? Panggil panggil tukar oge. Tukar oge di dunia lebih muhammad. Allah katanya dia mati ada lagi Allah panggil apa menyambung kejar Allah panggil sahabat nabi Tabi'in Olia Allah buku agama. Olia Allah ani Allah ulama wali Allah wali Allah ni tidak pasal jadi hak bawa sebab besar sebab besar gapiraih-iraih pujala agak tu kira ulama tu tidak wali dah <laughs> wali ni orang yang menyambut kerja nabi dia nego sah tapi tak lepas daripada ajaran nabi dia jadi pegawai kerajaan eh, tapi dia terung ajaran nabi dia jadi orang politik dia jadi kebetulan ajaran nabi wali bapak ni wali. kerana wali-wali ni orang satu sahaja go wali sahaja so kita kata ni budak ni ni apa wali ni budak tina ni dia tak boleh nikah kalau tidak minta wali dengan kawan kawan ni dia jaga dia jadi bagaimana kita jadi wali bagi anak kita waktu tina berapa maka Allah pahala dia jadi wali kita apa dia jaga kita mulut kita tak kata wulut kacau wali suka Tuhan tangan kita kaki kita tengok kita mata kita buat benar-benar waktu yang lain nak buat dia jaga jaga-jaga orang misal seperti kita pimpin anak baru nak jalan Anak baru boleh jalan umur setahun, setahun dua tahun tu Kita akar pakai letak kaki sini Kaki kiri, letak situ Setapuk, setapuk, setapuk Bagaimana kita sayang Karena kita bawa nak jalan, dia malam, takut jatuh luga, apa, Kita ambil dia totek Kita panggil ajar dia teteh Tapuk kaki sini Tempat-tapuk sampah, kita buat lari Tempat nampak lubang, kita buat lari kaki dia Tuk-tapak beresan, Allah tak nak kini Bila sayang pada bila, bila Tuhan sayang pada kita contoh sama aku dengar dia yang ia berseluk yang ia aku jadi mata dia aku jadi telinga dia aku jadi kaki dia mana dia pergi adalah izin daripada aku apa dia bercakap itu bitte pada tanda aku apa dia dengar apa tanda tanda aku bila mari kata-kata yang, kata, yang tak sesuai ni lagi tak saya tak saya dengar tak saya dengar Tuhan dia tak saya dengar tu pun macam dari aku Atu apang wali Tuhan walaupun tak pakai sebeh Kalau hidup kita dah betul aku tu. Jadi kuliah ni kita orang lagu ni ni banyak mana sekali tu. Pegawai kerajaan boleh pada jadi ketua eksekutif, apa pun. Selamat. kalau ni bukan hidup dunia seperti mata dunia tapi dunia boleh otak akhirat. Wa tazawwaju wa inna at-taqwa. Jadi manusia mesti kena cari bekal. Arti mun lagi jawalan ni, mau ingat kata ingat tapi mau akul ayat kamu mesti kena cari bekal. Dan yang paling baik sekali ialah at-taqwa. Taqwa pada Allah, taqwa dalam ekonomi, taqwa dalam semaya, taqwa dalam nabi, taqwa dalam politik, taqwa dalam kebaya, taqwa dalam apa saja pun taqwa, taqwa, taqwa mana mengelak daripada hak Tuhan. Laget buat apa pun nah, itu, taqwa. jadi boleh mengingatkan saya kata Mungkin ingat dunia-dunia ni dunia, katanya kata aku lahibul la, mainan, lahwun suwana-suwana. Zina tu juga jangan, patafa kerumbari agak, pataka kerumbari banyak hal itu pun. Dan tu, Misal, Misal ya, barang, sumai, akun, akun. Begitu, betul, kalau masanya isten hak jabat korban, nabi itu semua hidup patara musafar, semua yakin korban. Betul tu kalau yakin misalnya kini barak ujan, air ujan tu dari langit, tipuat tanah, maka sebanyak mana benih, kok padi tetap bulko. Kaca kita tak tanah kau. Diri yang terkambuh kau. Dia akan tumbuh. Tumbuh. Atas besar. Lepas itu bongong. Lepas bunga. Kita sebagai penanian pergi padan tengok padi kita. lebih kebong tengok diri yang kita tanam tak sedar. Tapi sampai benda sudah, Padi. kau tumbuh sampai benda. Dia bongong. Dia bongong. Dia bunga, pada, mampu habis itu. Kalau kira, -kira mudah kan. padi padan. Tiga boleh mampu habis itu. Pada semua dunia kita juga kalau tengok muda gagal apa masa pula makan letih mata pelabur sendi tulang jadi sakit habis gigi, cabut habis kecil apa apa-apa nama apa, kena waktu muda kata. nak kecil payah dah tua pasal tak buruh masuk lebat kubur apa sudah lebat kubur hari pertama tinggal habis kata wali hari pertama tinggal tu hari toh, halal dan anak-anak dapat syakur tu pasal jadi anak soleh. orang ni boleh berkapal ke akhirat Izah matam nu Adam in cut amalin Allah bila seorang manusia mati habis amalnya. sama ada orang mati itu kerja kerja kau orang politik kau kerja kau ahli seni kau ahli budaya apa saja pun bila mati habis Kerjaan itu kekan. Kalau muntinggat tiga kali ini tubuh yang mati tapi hakikat hidup lakunya penceng Pertama yang saudara penjara muntinggat adunya serpo polis lagi kau sehari lagi kau. 10 siang seminggu, 10 siang seminggu sejuta seminggu, sejuta sebulan kalau sedekah, sedekah jariah sedekah jariah mana? air lari air derah, bagaimana air derah tak tahu marilah mana, nak gilil mana itu sungai, air derah tak tahu marilah mana, ulu mana air lari, bukan tanggung pas dia gilapan, tak tahu tu air derah, bagaimana air derah tu siang mana? pagi putih, jok kecil pas tua, kita tengok sungai, air derah sama-sama, dia juga sedekah untuk kerja untuk kerja yang membuat sekolah bo. membuat umum anak yatim ke kampung kita ni kita buat umum untuk anak yatim untuk armalah untuk sekolah agama untuk sekolah untuk, untuk, untuk buat kursin untuk buat sekolah apa nama kita panggilan kemahiran hidup apa saja yang kita buat untuk agama yang tidak putus-putus pangas keping kita boleh 30 hekat 40 hekat untuk sekolah agama untuk sekolah apa dia apa kau lagu Ia kalau kita buat maka walaupun mati. Pecenu tuh, ibu. Idu apa yang ada kau? Jadi luar. Apa yang salah? Aku ilmi yang terpahami. Atau waktu muijuk muajai ini muka. Ilmu agama kau, ilmu bekik ketok kau, ilmu buat umon kau, ilmu buat gula kau, ilmu apa saja yang ia ilmu yang kita ajar kepada orang okay? dan ilmu ini boleh diperguna oleh manusia untuk hidup dia ya? maka selagi ada ilmu kau mengajar terus eh mau mati ribu tahun sekali pun mau kek hidup dengan baik yang ketiga, ya ketiga dia auliya salih alaih alaihi ada tapi anak bahasa jenis boleh betul boleh pokok iaitu bila pokok mati pun po dia berdoa Allah maafkan ibu dan bapaknya dalam banyak-banyak doa oh, waktu dia ajar dia al-Quran ialah fulli wali wali dajawarhuma kama rabbayani shairu hada do tiga do allah firaq ajar pada kita supaya kita dapat mesti beramal abang muflili wali wali daihi raqul saaku dosa mop aku apa nama uleman seorang ini ada hadinan khatrat aku dosa aku dosa mop aku wali masyayfi pada tutup gua aku wali man lahu aqul alayya daripada orang yang tengah jawab aku ada salah sediakan dunia ni itu mohon maaf kau lihat jaminan Muslimin allah Muslimah dengan dokopado agama Islam tu dunia Muslim Melayu, Muslim Cina Muslim Jepun Muslim orang putih kali pun nah, kalau dia Islam, pok hidup, pok mati ribu tahun dah pun, macam sama, macam sama saja. Nah kalau muat, waktu hidup jika kau ni membuat mati lepas ribu tahun kali pun ni barat macam semua? Tapat macam penci palu hmm. kan? Jadi kesimpulannya hidup dunia ni kalau kena gaya jadi bekal akhirat kalau tak kena gaya habis buat, buat apa yang putus tak boleh dicari dan kita sebagai umat Islam dia perlu sepenuhnya untuk hidup kita dunia dan persambung kepada akhirat Sabiqul ila mawafati min rabbikum wa jannatin ardhaha tahtis samawati wal ardh baik ta'did tuan gambar kepada kita baik mak Semuanya kan macam ni, berlomba-lomba cari tafakur, cari megah. Megahkan duit uh, banyak ke, megahkan uh, apa ni, pengaruh luas ke? Selera kata ada satu lagi, tak boleh bermegah, boleh berlomba juga. Yaitu hendaklah kamu berlomba untuk mendapatkan ampunan Tuhan kamu. Disamping berlomba-lomba cari harta, cari pangkat, ada satu lagi yang kamu kena berlomba. Nah, ini ya kalau kita tak baca Al Quran, so, tahu. Yaitu berlomba untuk dapatkan ampunan Tuhan. Kampunnya Tuhan, apa apa, apa. kemberkaan Tuhan sama mudah. Kemberkaan kemberkaan Tuhan pu. boleh mudah. Kampunnya Tuhan mudah. Pilih dari hak mana hak dapat berguna untuk kita. Takkanlah berguna penaman kemberkaan Tuhan. Karena kita walau kelama mana buat 100 kali pun tak sedekat Tuhan juga. Kelama mana hal kau banyak sekali pun, belama dosa so banyak, tak sedekat Tuhan juga. Jadi mau tak mau dalam banyak-banyak benda hak kita pakat cari banyak ialah patak cari ampun kepada. Ampun kepada Tuhan, apa tak ada juga. Pertama kita istighfar, muluk kita jangan lepas pada astagfirullah, subhanallah, masyaallah. Pergi ke masjid kau awal-awal pada orang baik kalau bersih dah, ajak anak cucu, sama mari-mari awal-awal ni, mari pergi masjid awal-awal ni. Ah jadi biar ada semua buah tu tu betul-betul kita Tuhan akan beri pada kita ampun dosa. Kita turun rumah Walaupun rumah jauh Walaupun rumah kita jauh pergi masjid Tapi ada pahala ya. dia Ada pahala dia ya. Selangkah Tambah Selangkah lagi apa Kurang Tidak-tidak laku kita pergi Tidak-tidak Pekan minyuk kau Tayar kita musing kau Mutus ikat kita blok kau Tidak-tidak laku kita Selangkah Allah Ta'ala beri pahala Sepuluh Selangkah lagi Allah Ta'ala kurang dosa Sepuluh ini bukan-bukan saja Kita kata malah, eh, Nabi Masjid jauh. Mana? Jauh, kita ada kira al-zahi. Kalau kira al-zahi dan dunia, dia akharatkan? Kau jauh, hmm. kau banyak pahala. Zaman Nabi dulu, Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang, ada satu kumpulan, Bani sulaim Bani sulaim rasanya. Dia kata, Ya Rasulullah, pokok kami nak mari, nak mari, buat bahasa sini. Buat bahasa di Masjid. Kami jawab doa kadang kadang kami mari 5 dah mayat Nak mari awal Kerja banyak Jadi maaf tak maaf kami Pakak seperti kampung Pakak nak mari orang sini Dekat masjid lagi Nabi kata begini Hak mahu nak mari temayat. Tapi mo kena ingat Sebanyak mana mulakoh Turun dulu mari sini Semua tidak kosong Tidak, tidak kosong Ada pahala Mulakoh selakoh Puli malu 10 Katalah 10 iya boleh 10 iya Mulakoh selakoh lagi turun dosa sepuluh sepuluh, sepuluh. gampang lagi sepuluh dosa jadi benar-benar gil tidak rugi tak ada benda yang kita buat tak ada dunia tak benda itu buat tanah Allah Ta'ala tak ada seorang rugi semua utung-butung dosa apa ada dosa apa jadi kawai itu tak jadi pilih karena mai dekat buat tinggal lakang masuk masjid rugi tak tu sah Mai ini itu rugi, rugi, rugi, rugi. pegawai kerajaan kalau kita tugas dari, oh kau gampang suri ulu Kelantan ulu mana dia tak ada apa dia boleh claim claim aina juga pak. Pakai jauh ya bila khatap nak khatati balik ya klik klik lain. Abang ipada buat sign sign boleh fikir. Jadi kita boleh fikir segar, boleh boleh panak tak segar apa. Gajinya tapi sebab tu Islam ni ajar kita mikir jauh. Bak akhera jangan mikir dekat-dekat. dua kosong-dua tahunnya. Hmm. nak kamu berlombolong untuk mendapatkan ampunan Allah. Ampun daripada Tuhan sendiri Wajan natin Belumah untuk dapat syurga Jannah asal dusun, dusun apa Kebun Tamat Jannah Perkataan Arab maknanya dusun. Jadi kita ni Kita bermakna syurga Asas dia Perkataan syurga tu dusun dulu Atas dunia ni Jannah dusun, dusun ya apa Renang Lebak Litu Daun dia Bila kita birak Teduh dan Allah Ta'ala ambil apa-apa panggil -apa dari psikologi. Nak no suruh orang Arab jaman hari itu terkirmu. Surga orang Arab bujat berjalan-jalan berjalan-jalan. Kerana Arab tanah pada pasir. Pernah panas yang berlaku di hutan. Yang kalau orang Arab ini ada kebun tamang yang terduh. Renda apa, -apa lah. Masuk buah, masuk buah. Tak buah pun berhidup. Terduh. Air pun jadi sejuk. Bumi jadi sejuk. Ular pun jadi sejuk jadi untuk menarik perhatian Arab yang jahat ni orang-orang kata aku cakap aku jannah. jadi kita orang Melayu sebut surga surga sendiri nama tak tahu kata yang maluannya surga saya secret berapa -berapa? Uh, kalau pahlawan memang saya secret orang-orang saya panggil pahlaw pahlaw mana bu bo. boleh kata orang Melayu pahlaw makna dia pahlaw melangkut dia panggil doza surga dia panggil kenapa saya bin dak pada panggil dozakh kita panggil dak apa oh, Amirwan of no, kata syurga ngakon Allah nak lah tu tanya dalam bahasa pustakola Jadi pentingnya syurga apa syurga mana jannah tutup sebab jin dia panggil jin jin cepat dia panggil jin kerana jin ni tertutup daripada mata kita apa sebagaimana jannah dusun apa tutup bombing tu tak ada suluh tarikh jin juga Arab namanya jin kerana dia tertutup daripada mata kita. Dia bila dia panggil sampai gila majnun. Majnun makna oge akal dia tertutup. tak tak bunuh akal dia menyebabkan dia bercakap satu bahasa dia tak tentu tepat. Ada jin tu bahasa dari bahasa. Ardh waat 'an as-samaa'. Ada hmm. model yang model, kita Mana kita tahu? Surga ya dia, macam lembah langit bom kita kan seting. Tanya panjang berapa, Lebar berapa? Ada kita beli hukum tahu, Tanah bergerak bergerak satu apa? Panjang berapa kaki eh? Panjang berapa dek meter? Lebar berapa? Dukung? Jadi kalau lebar sepuluh biasa kan, panjang itu babla betakik tu ayat aku ni kemung ni tak balik lembah haja tu ke dalam langit bumi. panjang itu. Ha ah, tu dia. Itu apa panggil cara Tuhan nak curik akibat Malaysia supaya tidak tidak memperlekehkan jannah, waktu jannah. Kalau lembah dia tu macam dalam langit bom Bom wa adadzah tu kalau mengikut kajian orang tu, manakala ketika parah, kau bagai wasimu tu. Ia akan jadi lah. Parah kita tanya 25 ribu kena metah. 25 ribu metah. 25 punya. matah. apa? Main orang yang menjadikan itu. Bombing ni kalau kita belah dua. Seperti mana belah batin munggu tu. Nampung kukuh. Kukuh tangan metah dia tu. 25 ribu kena. Bahkan dia orang. Tak kajian Nabi Habib. Jadi kita pula sedar pulak. Lagi capa bombing. Tu balik lebar. Balik panjang ya. Lanjut ia untuk berapa -apa. Itu cara mereka cuci hati manusia supaya tidak marahkan mancan. Lebih lagi pada orang yang ada tangsi abu. Bukan sesungguhnya Allah beri muka, tak ada sebab. Tidak, tidak forminat untuk mencari pahdo dan percobaan Allah. Orang yang tidak dinaikkan berdaif warahmatullahi sumoni dicadang oleh Allah. Tlah pun dicadang oleh Allah pada orang berzina yang tamak neruskan. Dia tidak sebut pada orang islam saja orang Islam dan, tapi tidak iman jangan diharap orang Islam yang sudah iman mana luarnya semuanya kosong tapi dalam kosong haknya Allah panggil munafik kita setuju tak setuju kita punya masalah tapi iman Islam mesti bersambungnya iman sebagaimana tubuh kita bersambungnya roh. Kalau tubuh kita ada roh, di mana duduk duduk laku di mata ada ada ada ada, ada, ada, ada roh? di kaki ada naki, ada di mulut kita ada mulut ada ruh sangai kita ada bagi larut ada ruh di mana saja tubuh kita ada-ada sahaja ruh habis itu juga lah islam iman islam suruh anggota kita kena islamkan kaki tak boleh pergi tempat yang tak baik mata tak boleh tengok bagian tak baik mulut tak boleh mama tak boleh makan islam bagian tak baik sering tak itu iman juga mesti bersama Pok kita, pok kita semaya jangan estu mulai ya, semaya. Tulu bang, jadi apa kita tu dulu, tulu bang. Bawa delapannya fosong, tawapok. Belakang semaya, belakang semaya, semaya dua dan fosong jalan. Tapi apa dah lama dah minum firat tapi bacaan dosa punya bagi orang orang or, yang dia belakang semaya, dengan fosong. Tubuh duduk bang saya dah, dan hati kita pun bersama-sama dengan mulut kalau saya kata, tubuh kalau kalau bersih, bahu kalau kaki semaya, wajah, yes, kosong. Banyak di YouTube, insya itu ada dari Allah. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka anta mukti, amin. Terima kasih kerja kerja dan kerja dan kerja dan kerja dan kerja dan kerja dan kerja اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلّم وسلّم وسلّم وارضنا كذا وارضنا كذا اللهم اشهد على محمد وعلى آل محمد وارضنا كذا وارضنا كذا اللهم اشهد على محمد وعلى آل في الدنيا حسنات وفي الآخرة حسنات اتنا عرضنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب وسلم الحمد Kedekatan kami, kami tidak ada radio kami tidak ada tim, tidak ada sembarang alat komunikasi tidak ada. Di samping disitulah ini juga kita masuk leret. Terlalu amat berat sebelah. Amnu yang berada di sini semua ada, ada wang, ada TV, ada suap bapa, ada penyeramoh, ada hartal, ada polis, ada CID ada park, ada, ada IST. Jadi kami masuk. Kami, kami maksud apabila pilihan raya ini bukan seimbang tidak Lalu amat 16, nah, Apa nak buat pula. Ini tiada. Mungkin apa-apa macam kualiti kan dengan partai lain. Atau memang sang hmm, bergabung. Dengan nah, kami Bergabung mula daripada kami masa tu. Masa tu kan saya tak aku 11 aku. Terus lebih pula enggak lah di 90, 90 kami gabung dengan parti 46, Semangat, 46. So, sekarang ini 46 sudah tidak ada dia, dia, dia, dia, dia, dia buang dia, dia, dia, musuh, haram boleh terlalu kami gabung lagi dengan parti-parti mana dia mau gabung kami untuk menegakkan Islam kami tidak paksa manusia masuk Islam kami tengah dasar yang kalau kamu setuju dasar kami Boleh support kami Isang Judi Kami haram Mana-mana parti yang setuju Dan terhadap mengharamkan judi Judi haramkan Apa lagi Arak Minum Arak Agak kita beri lesin Pada orang Orang tidak Islam Lesin untuk jual Terus untuk minum tidak terbuka Mana-mana kedai Restoran yang berjual pada orang Islam ini Malah akan Lampas di Malaysia Itu saja dengan Parti keadilan akan bergabung Saya ini Saya tak tahu Kena boleh pergi dia sudah tahu dasar kami Dia dulu bersama kami Tapi dia suruh kami Kami buang kata Islam dalam parti kami Parti Islam Tak mahu Kami kata boleh Kalau you mau firma kami Kita Islam Dan kami buat perasaan Islam di perasaan ini, ini masuk tahun yang ke-18 Berapa yang Cina bawah kepada kami? Tak ada Kerana kami berpulang pada Semua perhala Tak apa Tapi saya boleh tahu Semua perhala ini Tradisi Bukan orang boleh tidak Sepatutnya perhala Semua kamu Bukan kamu Semua perhala depa sebabkan kayu, kamu tutup mata, tutup hidung, tutup mulut, tapi kamu semua dia. Lepas itu, ya, kamu. Balik, balik. dia, kata, dia. Tapi dia terima kasih pada kami. Masalah dia, dia betul juga. Tapi ini teruskan juga kita ke pasar. Kalau tanah-tanah dia, uang dia, dia punya buat, saya kata boleh buat. Tanah kamu dapat berada duit kamu tak dapat Tanah kami kami tak dapat. Dan Islam adalah agama yang betul dan negara sebuah agama itu. Satu je agama. Kamu oh. melancarkan black campaign kepada PAS di Selangganya Black campaign seperti apa yang begitu? Itu dipilih pasar Tapi biasanya, biasa Lepas, -lepas adalah campaign macam biasa, ditambah lagi duit Dia bagi duit, bagi duit Dia sudah sudah disebut dalam khabar minggu-minggu lepas Dia sudah bagi duit pada kumpulan-kumpulan Cina Kumpulan persatuan-persatuan Cina dalam surahabah khabar minggu lepas Dia sudah bagi dah sekarang jadi kita nak bagi lagi pada sekolah itu, sekolah ini sekian sekian utang. Ya. Nabi Muhammad SAW apa itu pape kedan? Alamak nak buat ini bawa jadah kahil dan apa Muhammad pape kedan? Tapi dia terang bendera. Aku ni orang terima bendera. Orang tak lihat pun. Jukal beri hati senar. Untuk pembangunan di sini pembangunan di. Pembangunan Alhamdulillah. Iu sekarang boleh tengok. Mana patut malu? ada rumah baru, ada pejabat baru, ada rekasi baru. Betul? Tengok sini. Ya, sudah sudah ni boleh jumpa dengan orang Cina di Kota baru Kalau kita pandang dia melalui dengan cara pas bangsa, ada ke pasti menekan orang Cina. Dia boleh tanya dia orang Cina. Pembangunan juga penting. Pembangunan Kelantan sendiri buat pusat pembuat swasta pembuat Pusat dia siapkan apa eh, perasanan Macam jalan raya Jalan raya kita ada dua ada Jalan raya yang mesti pusat sana, kan? Macam menghubungkan di antara negeri Dengan sempadan Dengan ibu patah dengan sempadan Itu pusat pun kan? Perasanan bilik pusat Swasta dia boleh buat rumah Dan tiap-tiap orang nak buat perumahan Di Kelantan ini saya syaratkan Mesti tiga bilik Untuk ketua keluarga Untuk anak perempuan Untuk anak lelaki. Nak tiga, tiga bilik mesti paling kurang 4 pahlam itu juga masalah. Nek buat hotel boleh. Oh, tiga bilik atau empat bilik atau lima bilik boleh. Syaratnya jangan ada dance, dengan ada alkohol, dengan ada judi dalam, dalam hotel. Tak apa, boleh buat. Sedang kemana ada pol? Hubungan antara pusat dengan daerah. Memang kami jago kerja pengangkutannya baik. Tapi dia tak jago dia punya pasal. Tapi kami sebagai federation, <tuk> apa ni federal, bukan. Dia mo duit daripada pusat. Ada sudah ada permegahan. Dalam permegahan mesti begini, mesti begini, enggak? <tuk> nak. Oh iaitu dari hasil bumi. Hasil bumi kami punya. <tuk> hasil bumi kami. Guna. <tuk> Air. Hasil bumi kami. Ah. <tuk> apa lagi lembu ni yang menjadi menjalar ke lantan lembu ni apa saja yang menjadi balas atas muka bumi galia adalah purbami mas by biji by zin by muka banyak semua hasil bumi negeri yang punya. berapa right? berapa pengundi yang mendukung pengundi raya konten satu point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 Penerangan. Tapi nak beri penerangan, nabi payah. Nak ceramah umum, kena cara itu, cara ini. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Nak TV, kami tidak ada video. Nak radio, tidak ada video. Terlalu amat berat. Tapi, bolehkah Islam ini mewajibkan orang Islam menjalankan hukum Allah di muka bumi. baru? Tak mengerti. Kami bergerak untuk apa yang kami. Boleh. boleh. Dosa kami Allah. Lepas. Hmm. Cara kita nak masuk dalam Sekolah Makhat ni Itu masih lagi dibincang Boleh jadi Peringkat yang pertama ni Kita buat sekolah petang Boleh jadi Peringkat yang kedua Boleh jadi kita Kita apa, minta Siapa pelajar-pelajar yang Berasa suka nak belajar Dia masuk belajar Boleh jadi Peringkat yang kedua Dan boleh jadi Peringkat yang ketiga Barulah kita masukkan Dalam karikulum Setentu Kerana Orang Melayu sendiri Dah banyak dah Belajar di sekolah China anak-anak saudara saya saya banyak pak mengaji di sekolah Cina sendiri. Jadi, lebih lagi, satu yang keduanya apa namanya orang Cina sendiri lebih ramai bilangan muslim daripada bilangan wabah orang -orang muslim di negeri dia. Hmm. dia hmm. Jadi boleh pendidikan. Tiga, dua yang ketiganya ialah kita nak beri peluang Pada anak-anak Cina belajar di sekolah mahad sendiri. Anak Cina yang yang tidak Islam tu dia boleh mari belajar di tempat kita di sekolah mahad pertama dia kata bahasa dia sendiri Cina hmm. bahasa Inggeris bahasa Arab dan bahasa Melayu hmm. di sampai dia tahu apa ni akademik dia dikenak Islam secara belajar dia dak Islam Tiu Tiu Melayu tidak ni tanggung mesti kena muka pulang pada orang Cina masuk sekolah sekolah mahad oi for dia buka sini dia walaupun dia dia Islam satu hijrah hmm. semangat hijrah kita hmm. kalau dia nak masuk masuk tak ada apa kalau sains, matematik, super ya Belajar di mana pun, dua campur ya, dua, empat Di mana-mana pun, hmm. di Rusia pun Empat juga Masa, masing-masing tahu, terasanya Kerja di B Kerja di B Kalau itu guru itu siang, kalau, um, guru, pen, Cina, ada Tentunya ambil daripada guru Cina dulu hmm, hak hmm, mental, ha, ha, ha. Cina. Dan sudah ada dua, tiga orang guru Cina Yang tawar ke Untuk menjadi guru sana hmm. Ada Cina yang tidak Islam, ada Cina Islam tak pun berkata apa menawarkan diri dia untuk menjadi guru sudah ada. Kita banyak. Kita ada tu berspesifik apa ada peluang. Cina ada anak sekolah Cina ada peluang belajar di Mahamad. Tidak ada ada tiket, tiket ada. Ni apa ya? Dan jawatankuasa integrasi kita sudah tubuh tahun lepas lagi ni oleh Guru olgum samahat ustaz roslan sekarang dia pinak senai dan dia telah buat rangka-rangka bagaimana cara nak memasukkan bahasa cina dalam permahat maksud sekarang dia boleh di duduk di Pulau Tundur. ya kan tak eh tak kita buat eh apa jawatankuasa pusat pasal dulu tadi integrasi yang jawatan kuasa dia jawatan jawatankuasa menggandungi orang Cina pun ada orang kepunyaan Melayu apa pun orang Arab ada tekanan kos dah mula pasal dulu lagi contoh saya pelaksanaan eh pelaksanaan ha ya pelaksanaan tu dalam masih perbincangan tu saya sebut tadi boleh jadi lawan penis sebelah petang kita buat sekolah petang daripada pelajar-pelajar di sekolah kolej. Masuk boleh jadi buku. Dan guru buku juga lah. Guru kita ambil daripada orang Cina sendiri. Dan sudah pun ada 2-3 orang Cina tawak menawar dia untuk jadi guru. Dan ada Chinanya tidak Islam, ada Chinanya yang sudah Islam. Dia kau jadi guru. Dan kalau sekolah kampung ni boleh, sekolah saya pun gitu lah. Sekolah saya di Ma'at Pening di Kuala Melaka tu juga akan masukkan bahasa Cina. Atau daripada nak pelajaran. Mungkin ke arah menuju luruskan sekolah-sekolah. Nah, tentunya ini. bila kita buat di sekolah mah aku Tabang ni menyuluh. Terselolah pada pelajar yang nak. Sebagaimana di Kelantan dekat memulakan sekolah practice dan science. Bu sekolah ini mesti apa apa dan sainsnya apa dia punya, dia punya dia penyarasannya mesti baik. 5A apa eh apa punya mata sains pulak pulak apa ni? Paksi genda. Paksi genda. Kan? Ada orang urur tu guru yang fikir tak nak masuk tanding bila raya ni. Kita rasa lah. Tapi PSR. Kadilah. Kadilah. Senanglah dia pasti. dia. Tak nak kan? ha. mana pun. Dia kata tak nak masuk tandang. Kan? Tak nak masuk. Ha, tadi pun di platform. Di ha. <laughs> tak banyak sangat kepala lah orang orang keliru tak banyak keliru. Kita satu kita one by one. Kita ada, tukar dengan dia lama. berkawan dengan apa dulu sekolah dan apa mengajak baik pak pak guna dulu pak guna itu kalau ada kristi apa semua ada tak fikir ada satu dia fikir ada dia minta nak kerusi tak ada dia minta macam muslimat juga minta tak <laughs> muslimat minta pemuda minta kerusi tapi kita peringkat peringkat peringkat negeri ini sampai bawah kita kembang ada timanya. Aku nak awak ni tanya dak fasih, cantik abang itu usah lah. Saya bunding dia tak boleh. Dan mu hati aku orang minta saya beri. <tuk> Jadi <tuk> awal-awal lagi sekena diri saya bayar solat. <tuk tuk> hmm. hmm. Saya yakin banyak pergaulan dengan dia ada, masalah, tak, ada, masalah, tak, ada tak ada masalah, Kalau fikir sama aku boleh tapi dia tak boleh tak ada. Kalau so dia kalau kita kerjasama dia umit kita. Kalau <laughs> kerja kita terlalu. Suka. Itu cila rumah. Mak maksud cila itu macam mana? Cila rumah ni tinggalangan. Depan tinggal bayar dua.